Amigas e amigos, moi boas tardes aquí desde eh, 89.4 da Fm de Radio Samboy. Así que amigas e amigos, estamos xa aquí, pois no programa Galegos Novaixo, dando lleven vida como non o noso compañero nas vías de son a Damián. Boas tardes, Damián. E hoxe tamén temos que disculpar ao noso compañeiro Xulio, que tampouco podido estar por aquí, pois, queñes está a falar? Armando Fernández. E vamos a ir, pois, cun un tema de Leilía. Como dicimos os galegos, cando lle queremos dicir alguén algo así, como algo defectivo como algo así de esa maneira, é, eh? baite polo mundo. pois pues vamos a darvos ese correo que temos esos correos ese blog que galegosnovaixo blog que é eh, galegosnovaixo.blogspot.com galegos no, o correo electrónico que é galegosnovaixo@gmail.com y ese teléfono que espera un agasallo que é o, o 936541400 yo 93654 15 00. Así que amigas, amigos, pois estamos aquí en Radio Sanboy, en Galegos Novaixo que vamos a irnos, pois nestos entres vámonos a ir ás terras galegas e vamos a falar con Xosé Manuel nesa nesa nova etapa que temos. Kenche te preguntou Xosé Manuel? Xosé Manuel, Kenche preguntou. Boa tardes. Boas tardes, compañeros. Armando Couchil era mía. Mira, eh, Couchil hoxe non está porque me parece que está por terras galegas. Está por aquí? Sí, anda por ahí. Boa, igual ainda mo, mo encontro por aquí. Bueno, pois pues, a, a ti a la mía, boas tardes. Aquí dende Oxe, dende Compostela. Toma, dende a capital de Galicia. Sí da capital, o sea, a colaboración de Urget dende capital, Santiago de Compostela, aquí. Fuji santo. Ainda non, aínda non, a ver se bueno, me dá tempo. Vale, pois despois. Como como ben sabes, eh, vida Santiago eh Quechoba, creo que non é moita noticia. Non. Pois, <risas> pues, eso vos podo decir, aquí polo norte temos 10 eh, de choivas. É días de vento. Eh, e eh, viñiña a Santiago a facer unha xestión, eh, efectivamente, como non. Todo o camiño chovendo e aquí pois chovendo a mares, a xente no. co paraugas, que é o complemento indispensable para moverse por Compostela e o chubasqueiro. Exactamente. Para pa non chegar a casa pingando. Si. Sí. Eh, bueno, eh, eh moitas cousas que contar, non, bueno. nun, non semana de contar atrás de cara ao proceso eh De elexiós, que ben uh -huh. sabedes que <ríe> sí. no, no que estamos en, en, en plena campaña Estamos xa na resta final da campaña Na que xa empieza a xente a dicir xo que pensa Incluso uh -huh. insultos polo medio Toma castaña Si, si Como tal patio a, a verdade é que, non mo digo por decir Estes últimos días eh, xa... A campaña está... Está quente. Como vos gusta dicir a vos, está ya fervendo, empezá a ferver. Oh, eh, non eh. sei vo, no se, se votará por fora, eh. Isto <risa> vai votar por fora. Claro, porque, por exemplo, non sei sé se si estiveste o corrente, pero, por poner un exemplo, unha -huh. anécdota do que estamos a falar, eh, o domingo el tivo Feijó no multiusers de Monforte. Tlaudaron mm -hmm. meeting, mm -hmm. eh ese que ha no meeting, que bueno, que os do PP eh eran eran como como somos os paisanos de de Galicia, xente uh -huh. de xente de aldea, xente campechana, uh -huh. e non somos señoritos que andan por aí a tocar o piano. Ah. Efectivamente, que no queira entender sí. é unha, alusión, unha alusión ben directa mm -hmm. A que en vez sabemos sí. Que hoxe é líder De, de Alternativa Galega De Esquerda, o mm. Beiras mm -hmm. Que como sabemos é un gran intelectual Foi un gran político Esperemos que o sexe tamén E eh, que toca o piano Entre outras cousas sí. que Ten, ten dúas carreiras, eh, toca o piano É un homen moi culto e tal Pois se fixe esa referencia quen Ahora resulta que os do PP Son os que están achegados ao povo E os outros son señoritangos Que único que fan eh, Estar no, no despacho uh -huh. eh, Leer libros, tocar o piano E eh, querer mandar en Galicia E bueno. sí, rascarse Veiras pues, eh, non se quedou calado Sabemos que nunca se queda calado Non Podrá facer mil cousas, pero quedarse calado Non Eh, Xavier respondeu, dixo que Feijo non debe ter moita cultura, porque se tivera sabería que Mozart eh, foi a primeira persoa libre que mm. que que empezou a tocar o piano. Exactamente. Té eh, tamén lle dixo, isto si sí que dende meu punto de vista já é unha saída de tono que con Feijo eh, vai morrer má xente que, que con calquer eh, grupo terrorista do estado español. Mm. Aí si sí que se pasou tres pogos. Sí, bueno, ahí sí, bueno, pero Me de, a de decir, a ver, hay que entenderlo como metáfora, evidentemente. Sí, exactamente. Que, que bueno, con recorte ese tal como está apretando a persoal, pues que bueno, que, que bueno, que pode pode morrer xente, pasar moita necesidade moitas familias. Que bueno, uh -huh. lo que já sabemos que Veiras cando se sacao Sí o, o, se, o seu orgullo saca, a súa uh, so facenda pois saca o zapato e pete arriba da mesa. Exactamente, se non come os papéis. Exactamente. Eh, pero el saca a pasear a súa intelixencia tamén. E a veces, come, pois... Evidentemente, ah... está claro, etena é moita. Exactamente. Pois bueno, eh, nestes días de, de campaña suponho que xa sabes tamén os eslogans, os eslogans son... Visto ahora con pouco do humor, con un pouco contradictorios, porque, por exemplo o eslogan do PP Galicia I... Sí, exactamente, que desapareceu a, a Gaibota. Desapareceu a Gaibota, Galicia I... Mas dándonos pro vasco. Sí, mas sí, dándonos para ali que, que tamén a van a necesitar. <risa> porque Galicia I, cando estamos eh, criticando máis que nunca os nacionalistas... Decir que Galicia primeiro Será primeiro España, non? Sabemos que como é o O partido popular e a xente que, que Que simpatiza con eles Claro Primeiro España, despós Galicia Pois ponendo en Galicia primeiro sí, eh, bueno. Despois criticar os outros nacionalistas Verdad? Si, sí, é, é un pouco Despois o lema do, do, soil, o sea, do pa, pa PSD GAP uh -huh. de Galicia, Que Galicia decide Galicia decide, pois un país como somos de indecisos sí. esp Esperemos que a veces realmente se decide Exactamente, porque como se dice moito A vaquiña amarela está en Galicia, pero moxena en Madrid Exactamente, mira que levamos a nos con esa alería Ainda sí. se repite días de hoxe Exactamente E despois eh, o eslogan de alternativa... Galega de Esquerda, uh -huh. o partido que lidera Beiras E hai que paralos E uh -huh. o do BNG para facerlle frente uh -huh. Aí que, como podes ver, o lema é moi parecido Por non decir igual Exactamente Entón, a ver, a ver, se os paramos A ver, a ver por, por, Porque non sei en que sentido de paralos A ver se uh, os deixamos sin chollo, debe ser, non? Debe, eh, supoño que será ese, eh, Supoño que será eso, deixalos sin claro, chollo Claro, claro É como decía que limos votar a un para votar a outro Exactamente ¿Eh? Con B, votar con B, en yes, ¿verdad? Sí, exactamente, porque eso de que, por ejemplo, porque eh, eh, los para de quiere decir puñelos, eh, sacarlos de equipo y apuñarlos, ¿elí? ¿eh? Claro. Las eh, pues, se, oh, selecciones siempre se basan en eso. Sí. Votar a unos para votar a otros. <risas> exactamente. Eh, bien. Entraron os paseiros outros. Exactamente. E encima, pois... O que pasa que eu estuve o outro día a Feijó, me parece que foi onte, xa mm. non, non meten desos de que dicía que entre o goberno que, que entre, que se aclare E digo, coño, eh, logo ti non tuve te xe tempo para aclararte ainda. Porque xa non, xa non conta ganar. Porque cando dice entre o goberno que entre, é que quere dicir Que xa non conta ganar E se gana ten que, eh, ten que empatar con el bus uh. Terá que facer algunha remodelación ou algo porque... Eu, mira eu pre... vou, vou intentar ser Objetivo uh -huh. O objetivo é moi difícil eh, Imparcial, como decía aquel É o que se decanta Por unha, por unha das pero Disimuladamente uh -huh. Con esto quero dicir que ser imparcial o objetivo é imposible Porque todos temos a nosa opinión Claro Se xa un xuit, se un político ou se xa... Un da Un uh, da ao final sempre, ainda que xa disimuladamente moi sutil, tens a tua preferencia, evidentemente. Exactamente. Bueno, pois intentando ser objetivo, vin algúndos debates que veron por la televisión galega. Uh -huh. E teño que decir que, dende o punto de vista da comunicación, da, da seguridade uh -huh. de transmitir mensaxe, feixou... Cuido con todos, eh? Si sí. Dende punto de vista da dialéctica Si, sí, si sí. Da información Din que di moitas mentiras E cor datos que da Non estando todo correctos uh -huh. Porque sabe barrer moi ben pa casa esa sabe facer a lectura que lle conven Claro Porque se che di, que non hai list Que o millor que baixaron as, as esperas eh, Médicas Si sí. Claro que baixaron, pero baixaron dende que crearon outro concepto de espera. Mm -hmm. Por enfermedades graves, menos graves, mm -hmm. eh, eh, enfermedades eh, nada graves. Entonces, Exactamente. Antes había unha lista de espera, eh, eran abertas, mm -hmm. incluíase todo, mm -hmm. y ahora crearon unha división, unha lista de espera, por, por gravidade de enfermedades. Ev evidentemente, baixou a lista de espera, claro. pero pero claro... Ah, visto visto dende esa lectura interesada, uh -huh. claro que baixaron, pero realmente objetivamente non baixaron. Non. Querro decir que toda o que é o xogo dos datos, Collera información, eh facer a lectura interesada, eh responder dio poñente ou o adversario, uh -huh mirar pa a cámara, non perder a compostura, verse serio, verse firme. Aí eh, aí gañou, lle digo, cheve, que a miña opinión é que lle gañou aos outros. Uh -huh. Dirá mentiras que eh, manipularán pouco a inf a información ou os datos, pero en ese sentido ganou. Agora, agora ven, a realidade eh, o baile que hai de enquisas uh -huh. que están a saír nos medios, sondaxes, e eh, non está claro que teña maioría absoluta. Eh, por o que ti dis Observache ven, uh -huh. escapase inconscientemente él en algún discurso uh -huh. o medo o bipartito o quinquipartido que fora sair, uh -huh. en perder e perder a maioría absoluta, o sea que está a cousa non non está de todo clara uh -huh. e el algo de medo creo que ten, eh. Ame, é ser un é un ser humano e medo ten que ter. Sóme. Porque como lle dicía Como lhe dició paisano ao Lobo, eh, tes medo ou non? Eh, dice, entonces é eh, porque non te se minache nunca. <risa> e por iso digo que aí ten que ter un pouco de medo. Eh, ten que ter un pouco de medo por culpa de que eh, quizás ele se chega a facer un goberno, facelo, por exemplo, co Venegá, mm, non sei. Iso eh, ten que falalo. Eh, Despois vai o banqueiro, non sei e despois está o Partido Socialista que saberemos a ver como vai a cousa porque tanto que se tiran os trastos despois van ter que abrazarse a verdad que a ver como vai a cousa por exemplo o Partido de, de Beiras a Alternativa Galega de Esquerda a, a este conglomerado que naceu sí. pois pues, Supoño que por lo liderato de Beiras, porque están están trabajando moito a campaña, están se movendo moitísimo. Mm -hmm. Esta esquerda unida tamén aí, no. exactamente, no, que tamén está a esquerda unida. Na Fronte, din que, bueno, hai un baileide de 5 setes escanos que que parece que non, pero para un partido, un afronte, mellordito, un afronte que que se presenta por primeira vez ás eleccións, eh, moi importante o que pode sacar se, eh, se cumplen as expectativas. Eh, exactamente. Por eso digo eu que despois vai o banqueiro que aínda pode arrastrar, dicen que pode arrastrar de un ou case dous. Vos pois te imaxínate que, que o mellor sería en eh alternativa galega de esquerdas, BNG, eh, E mie compromiso ou compromiso creo que vai no ter moi difícil. Sí. En PSOE vai ser difícil porque persoi tamén dixo publicamente eh, que, que non está moi a, a favor de crear coalición. Uh -huh. Pero bueno, que o escenario de ganamos de, de, de, de, de sin baixarnos do autocar, non o veixo he claro, eh? Non, non, non, non. Eso de ganar ou ba eh, baixarse do autocar, nada. Pero... O contrario, que van ter que coñer autocar, os landrovers e os minibuses uh -huh. e as fogonetas e van a traballar duros, eh? Uh -huh. Salía, eh, me parece que non sei se foi antes que vinha un eslogan, non sei, o mo lo enviaron por Facebook ou algo así, un eslogan que salía que, claro, que a hora de votar, ben sabes o que pasa en Galicia, por ser tan diseminada, pois dice, vai tú a votar, que non te vayan a buscar. Eso, pois, que iba un señor recullendo xente, pois, por os povos, con un Land Rover, con unha un, furgoneta, e tal, como ben biche, e te teis enterado, e teis visto, pois, de que se iba a reculler a xente, xa xe lle levaban o voto. Sí? Xose Manuel? Foi foi un invento que no seu día tiberon, pois, xente máis conservadora, mhm. Uh -huh. Eh, per, e os que máis o practicaron eh, eh, os que máis o practicaron é dunha forma máis máis máis, máis, máis directa e eh, uh -huh. e máis descarada e non quero dicir que o vi partido no seu día pero non creo que foran tan eh, descarados na forma de, de facer ese o que chamamos xa pasó, creo que xa se creou o concepto de carretar votos siu sí, sí, sí, de carrechar eh, sí, votos por eso din. Por iso dicía o eslogan que dice vai ti a votar, que non que, te, eh, non que te eleven. Exactamente, porque sabemos que o voto é libre, directo é segredo. Exactamente. I, i, libre é que ninguén te coaccione. Entón, se, se te elevan, se xa che dan unha papeleta para ti meter, de libre non te é nada. E no. a parte de iso, é eh, esa... Que, directo, porque, en se, bueno, directo finalmente lo ti, pero bueno, xa che deron... Exactamente. E o eso de dicir, por exemplo, Eh, esa liberdade dice, hai a liberdade de votar de escolher a quen queiras iso entre comillas entre comas, así diría eu así daquela maneira porque despois xa se sabe o que pasa se tú non estás nun sitio te vas a un concello, por exemplo van falar dun concello e diga que es colore, tú eres doutro é, falas certas cosas xa, xa, xa te ten enfilado xa podes pedir o que sea xa podes facer o que queiras Pero ti tens que largarte dai. Por iso digo que a liberdade é moi relativa. Graxe. E entón, pois, saberemos a ver, a ver que é o que pasa agora. Porque, cantos partidos somos que se presentan? Cinco, non? Pues pois mira, presentase. O Partido Popular, un. O Partido Socialista de Galicia, dous. O Bloque Nacionalista Galego, 3. Alternativa Galega de Esquerda, 4. Eh, compromiso por Galiza 5, o partido do Mario Conde 6, e despois de non hai o da Terra ou algo así? E non un... si sei se hai un eu creo que se si sei eh? se si sí. hai algún máis minoritario Si, sí, eh? bueno, pode se presentar algún así daqueles penso, que van perdidos por aí Penso que Terra Galega está dentro de Compromiso por Galiza eh? Ah, entón sí. seguramente Si, si, entón está comprometido por aí Bueno, pois seis partidos. Entón, entón, ese é o panorama que temos. Queda unha semaniña e a veces se enquista máis a campaña, hai máis perlas por aí, hai máis insultos entre aspas. Exactamente. E, e, e, e a ver ao final que o 21, o domingo 21 que decidimos os galegos. Pois, xa sabes, Tens que ir recullendo os seus insultos que che parezcan máis... <risa> o, o martes 23, 20, sí, 23, xa daremos conta do que pasou. Exactamente. Eh, que a ver qual faremos... foi o que máis botou a lengua a fer. Exactamente. Saíndo xa de lexios, así como cosas curiosas, mm -hmm. bueno, como cosas de, que comentar, dignas de comentar, mm -hmm. pois pues que rematou San Froilán, pasado por agua, como moitos anos. Exactamente, sí. Éxito de público, eh, éxito de, de programación. Mhm. Uh Hoube -huh. morrer unha muller atragantada polo polo polvo numa das casetas. Ah, si, <ríe> seleu sí, sí, sí, sí, com... do freelance. Si. Sí. E non é a primeira vez que pasa, xa vano pasar nunha romería en Sarria. Mhm. Uh -huh. bueno, no eh, este este caso morreu O sea que podemos lo decir de cachondeo, mm -hmm. pero cuidado con polvo, eh? no só é malo beber agua cando se come polvo, senón que tampouco é que deixase levar polas ansias, eh? Non, se ve que comía demasiado de prisa Comeu demasiado de deprisa, porque sabedes que o polvo en Lugo sabe millor que ningún sitio, eh? Sí, desde logo. Además, com... o polvo... Que non é sobre todo. <risas> Exactamente. Además, o polvo deve se tomar con tranquilidade e a cando se debe pechar un negocio. Como se, se dicía antiguamente nas feiras, que se tomaba encima dunhas tablas e ali cerraban o trato do xato. Sí, claro. Que é como debe ser, con tranquilidade. Eu non sei que terá, pero polvo a feira é eh, un prato galego universal, eh? Sí, sí, sí, ese. Sí, non xeriría o primeiro, pero que o que todo o mundo coñece eh, e o que todo o mundo lle presta comido así, na feira, en enriba de, de, dos... Ta... Dos, dos que... caballetes, el tarón de madeira, el coace coaceite vertendo por fora, e mollando bueno, eso é gloria. Eh, eso é gloria bendita. Uh -huh. E despues o tema polvo, que ainda os galegos, o sugo primero recoñecelo reconhecelo, non me acabo de acostumar a decir polvo. O, o de polvo sigue me costando un pouco. O de, sí, incapace, o de pulpo, sí, bueno. digo polvo porque sei e eh, me sae, pero uh -huh. a xente existe xa de... ainda hoxe de decir polvo. O polvo, eh? Uh -huh. Oye, eh, e eh, saliendo... un caso, hou un caso, foi moi gracioso aí tempo. Mm -hmm. Que iba, eh, supoño que eran as cámaras da Galega, mm -hmm. e preguntando a xente. Logo, "Uste, uste que di, pulpo ou polvo?" Eu pensando, dixe, "Ya me, ame Non me tole a cabeza. Eu eh? sempre tivo en claro, eh. É o veño á feira, primeiro veño como o pulpo e despois veño botar o polvo." <risas> Eso, que ese paisano tiña claro, eh? Si, sí, si, sí. el tiña claro que tiña que facer Que unha cousa é unha cousa E a outra cousa é outra cousa Exactamente Pois bueno, hai que dar el tal Que me querías decir, Armando? Eh, si fuiches ver o monologuista que andaba por aí Que nos estuvo Ah, tamén che queria comentar Tamén, mira, tiñe ocasión de, de facer seguimento da, da Xira uh -huh. de, de este humorista galego catalán Mmm uh -huh este humorista galego-catalán que se traballa tamén para hermana sí. e herproducción e veo pasar unha semana por aquí, actuou, actuou o mércoles pasado en Compostela, que onde estou eu mm. o xoves estivo na Coruña mm. o sábado en Vigo este domingo en Sober mm. o actuación máis frouxa foi a de Sober, pero ten en conta que territorio de de simpatizantes do PP, había un meeting, lo ahora más tarde en Monforte do PP con Feijó no. como mono, como monologista eh, estrella. Uh -huh. Entonces ahí hubo menos público, pero el resto de actuación fue un exitazo, verdad es que que le un nivel muy alto y bueno, seguimos promocionando porque dará mucho que falar Alberto Montes. Sí, señor poder buscalo por lo Google, YouTube, Alberto Montesca en causas por ahí. Sí, sí, no, ya ando detrás. Eh, ya me ya me dicho que tenes una entrevista pendente. Sí. Ya, ya falades un día de este, ya o sea, conta alguna anécdota por ahí en directo. Exactamente. No más de una más de una nos contará. Más de evidentemente, seguro. Mm -hmm. Pues e, e, e, que qué más? Pues bueno, o que volrixen, como sabes que estivemos ahí eh días sem poder uh -huh. colaborar. Andabas que un, va. Estiven trabalhando na, nas vendimas galegas aquí na Ribeira Sacra, é toda unha experiencia, eh? sí? en Doade, en Doade no, alto, no alto das montañas, ali naquelas viñas que, que son tan verticais, sí. a verdade que é que unha experiencia, todo o meu recoñecemento aos vendimadores e máis aos carretadores. Sí, sí. Porque en día ainda hai viñas, hai viñas que están mecanizadas, teñen, pois, un raíz, uh -huh. e, unha especie de de carga se suben á caixa da uva, uh -huh. ou baixan á, xa directamente, ou remolques. Uh -huh. Pero pero hai viñas que ainda non están mecanizadas e todo iso hai que facelo a man. Uh -huh. Cargando as caixas no lombo e así a xeito horas do día. O sea que unha vendima, como chaman aquí, viticultura heroica. O de heroica hai que velo pa creelo, eh? Exactamente. E despois dicen cinco viño da Ribera da, da sacra vai caro. Como claro, de... claro, pero hai que, que ver o que o traballo que dá, eh? Eso por eso, digo, que hai veces a experiencia, uh -huh. o que non poda traballar, pues vira velo directamente, pero que poda uh -huh. ter a experiencia de traballar un... Aína que sea un par de días na Vendima, verá o que realmente que, que a uva aínda está o viño está pouco valorado o traballo que dá, eh. Hai uh -huh. na vista aquela que eu viste, que, distí, que é todo pendente dúas uh -huh. ladeiras impresionantes. Ademais tube achega ocasión de ver o río Miño al no fondo, aquel na... no fondo. I vos poñer unha foto no no, no blog para que vexades Ba. Uh -huh. outra cousa, se vos coincide de vir agora eh, este mes ou para pasantos. Uh -huh. Pois a cordas viñas Agora lou no autonova pasada, eh. Sí, están amarelas, non? Amarelas eh, e vermellas, teñía aí unhas cores ocres, uh -huh. vermellas, amarelas, qué va pasada. Uh -huh. Pues entonces eso vai dar gusto. O sea, que moi ben. E bueno, eh, como sempre tiña de esperar la equipa rematar, e ya está. Vale, pois pues, moi ben, a ver esas perlas. A ver unha, sabes que Bueno o debate últimamente incluso vin que está xa o nivel se fala xa casi máis de independencia que de economía mm -hmm. eh xa sabes, a veces fala xa máis de cousa para crear para for... tapar a outra exactamente, cortín, cortinas de fume e tal pero mm -hmm. bueno, a marxe disso que non no somos santinhos ninguén mm -hmm. houve un persoaxe que dixo que había que Había que especializar eh, a los catalanes. Mm. pues bueno, pareceu un pouco sin o enza, eh? Sí, sí, un pouco, sí. sin. Sinverd sí. o enza. A xa que, para que entenda. Sí, sí. E outra, outra tamén, outra perla que deixo para recordar un tema do que non nos deberíamos esquecer nunca. Podemos presumir de ter unha xustiza con prestigio. Despois de 10 anos temos o do prestixe. Toma, castaña. Después o sea, que, mira que, mira que que justiza temos tan prestixosa, mm -hmm. que, houve que esperar 10 anos para que se empiece o, o juicio do prestixe. É que te parece? Ahora, entonces agora chegou. Por iso dicen chegou, que vai tan eh? lenta. non era. Si, sí, xa era tempo. Tambén nos fixou moita graça unha comparación que escolherai aquí en Santiago. Aquí en Santiago que non chove nunca. uh -huh. Eh, estar máis estrellado que un santiagués eh, Cun gremlin de mascota Toma <risas> <risas> Imagínate ter un gremlin de mascota aquí eh. Vaya estrés E eh, despústame Fixo gracias collei pues, por aí eh, Que a selección do 21 de outubro Este domingo mm -hmm. Que foi moito que diga Nin hai alternativa, nin hai compromiso Non <risas> <risas> Eh bueno, e aquí queda a colaboración de hoxe. Pois moi ben, Xosé Manuel, hasta vindeiro martes eh jon aparto moi forte. O vindeiro martes falaremos de ver como se solucionou todo, que pasou a gente, o delegado que, que decidiu, e a ver las burradas que dixeron, a ver as burradas que dixeron. Eh? A, ver burradas que dixeron. <risas> a ver quen, a ver quen eh, quen puxo máis a lengua a hacer. Efectivamente. Tede cuidado, te tede cuidado co Que cando fere moito a pota, su suele botar fora. Tede cuidadinho con ela. É certo. Pois <risos> pues veña, compañeiros Da mí a Armando, Armando da mí. Boa tarde. <risos> fin Saldimar, que ve. ben. Moi ben. Pois hasta martes que ben. Adeu. Unha aperta. Xau.